Hallå allihopa, jag har börjat lite smått, jag har ju lite längre poddar och sen på ljusin talkshow med, med mig. Skvaller kan vi se. Jag tänkte att jag skulle ta liksom lite snabbt det här, jag har haft de här podcasten på Spotify, men jag har pratat om Spotify också, som ni vet... Så går det inte speciellt bra. där, Och det är, inte, det är inte bara mig utan vi pratar kanske om liksom, en miljon användare. Eller kreatörer då som inte kommer fram. Uh, så jag måste hela tiden tänka om: så här, hur kan jag förbättra uh, liksom, lyssna talet tittar antalet. Så här. Oavsett vad det för någonting jag håller på med. Så jag tänkte liksom ta det här i en serie om hur jag har utvecklat The Project. Alltså det här experimentet. Eh, och liksom en liten sammanfattning då. då. Så här, från början för en 10-15 år sedan så hade jag en idé. Jag hade, jag hade genererat, eller jag, ha, ja, jag hade genererat så mycket, liksom återförsäljare avtal eh, och samarbeten globalt. Så jag kände så här att jag kan dra igång någonting med det här. Jag kan bli en stor säljare om jag bara får eh, de som jobbar för mig. Eh, och när lågkonjunkturen i Sverige liksom fick fart runt eh, 2014-2015 <hör> eh, då var det så många människor som inte vågade satsa på att liksom vara med i en starta Utan de, de liksom. Även ifall mattan drog sig liksom bort under dem. Så stod de kvar på samma ställe. Eller satt på samma ställe. Och så liksom sa. Ja, vi måste få hjälp hjälpa myndigheterna. Om jag hjälper dig. Då kommer inte, då kommer inte jag få hjälp hjälpa myndigheterna. Så myndigheterna liksom hade bundit is åt sin egen rygg. Med de här krav, liksom hårda kraven när det gäller A-kassa. Hårda kraven när det gäller... Eh, Socialt understöd och så vidare och så vidare. Ja. Så istället då för att låta befolkningen utvecklas med lågkonjunkturen. Och som kunde ha liksom varit en drivkraft för de här människorna. Så blev det stället ett hinder. Vilket ökade kostnaderna på ja, Sveriges statsapparat. Jag kunde, inte få. Jag kunde inte få. Jag försökte med arbetsförmedlingar, försökte överallt. Liksom så här, men jag har alla de här avtalen. Och jag behöver ha en 20 säljare. Och om jag kan få lägga ut det här på Arbetsförmedlingen. Och sätta de här människorna som är duktiga att sälja. Som finns där ute. så Som tycker om det de säljer. Då kommer jag att sätta människor i arbete. Och så kommer vi liksom få igång någonting här. Men... Arbetsförmedlingen låg också under specifika krav. Jag var nämligen tvungen att ha ett företag, ett kreditvärdigt företag som dessutom hade varit igång ett antal år för att få lägga ut en annons. Vilket också var bakbindande för den ekonomiska utvecklingen i landet. Så jag kunde inte göra någonting. Då insåg jag för kanske en, ja, tio år sedan. Eh, att om jag ska kunna ro det här i land om jag ska kunna liksom få igång det här projektet när möjligheterna i princip har tagits bort ifrån oss eh, då måste jag se till att kunna automatisera så mycket som möjligt och jag måste kunna hålla ner priser jag måste vara konkurrenskraftig eh, och jag måste konkurrera mot andra och jag måste hitta resurser som inte kostar mig någonting. Och jag har testat och jag har kraschat och jag har eh, jag har testat butiker. Jag har testat allt möjligt. Och så, för ungefär fem år sedan så kom jag underfund med det. Eller fem år sedan, ja men åtta år sedan också. Så kom jag väl underfund med eh, vad jag verkligen behöver. Det är en marknadsföringsplan. Liksom. Om jag inte kan marknadsföra mig så kommer inte jag få kunder. Bara för att konkurrensen är för hård. Och det är bara de stora företagen hela tiden som äger internet, äger den här synlighetsmarknaden. Så att säga. Och från, varje år, liksom från varje år, från 2014 och framåt, så har det bara blivit svårare och svårare och svårare. Och det har kostat mer och mer och mer att marknadsföra sig på riktigt. Och sen så använder stora plattformar också eh, så här, fake productions fake konton fake liksom så här, bara för att popularisera nej eh, populera fylla upp de här sociala plattformarna som ska fungera liksom på olika sätt eh, för att de ska se populära ut och eh, och för att man ska kunna liksom, liksom omlokalisera resurserna som kommer in. Så att jag såg ju där, och det här var vi kanske åtta år sedan, så eh, fick jag ett tag på en kund som var jätteuppskattande. Liksom. Jag gjorde hemsidor och eh, search engine optimization för hans hemsidor, så han var jättenöjd. Och så ville han att jag skulle göra en reklam på Facebook, så att jag går in och så börjar jag göra den här reklamen. Men jag då hade ju blivit van vid det här laget eh, över alla de här fakes som fanns överallt. Det är liksom så här: folk kunde se någonting jättedumt och hade plötsligt eh, 15k likes och det här är ju inte troligt. Så, den här synligheten har aldrig funnits men folk trodde liksom såhär var försiktig med vad du säger för det sprids jättesnabbt på internet ja det gör du, du faller in i det här momentumet i den här liksom in the stream men det kanske är en av 1,8 miljarder online konton liksom alltså som är riktiga så som, som liksom får den här då Uh, go it liksom så här. som trillar in i den här uh, momentumet mm. På dag också kanske man kan säga uh. så liksom ska man dra ut det då så här logiskt tänkande ska man, om, om det är 1,8 miljarder konton alltså riktiga användare då på internet så har ja, den här 1,8 miljarderna om alla ska få en chans att bli virala mm, hur många år tar det? du kan ju sätta dig räkna på det liksom, så här. Uh, men liksom, så här, det är inte så stor chans att man blir det så att, uh, och, och sen de här då, algoritmerna liksom, tog över det blev det ännu, ännu svårare för då kunde man kontrollera vem det var som blev rik vem det var som fick all uppmärksamhet och sen så blev det liksom jag sa det förra då man gjorde så att de som var störst fick mest av kakan. Det pyttelilla som var kvar fick de andra kämpa över. Och det är så det ser ut idag. Så det enda sättet liksom för att synas fortfarande, det är liksom, ja, genom marknadsföringskampanjer och sånt där. Men det är ju så himla dyrt så man måste ju liksom ligga i ganska hårt. Och jag då som är färdig med själva byggande och projektet till idag. Så det har ju tagit 10 år. 15 år ifall man Liksom, den här, uh, när jag skulle orientera mig i allting. Men tio år då, då. Har det tagit mig att bygga projektet. Och komma till den här punkten. Uh, där jag har börjat marknadsföra mig. Uh, idag så har ju jag. Jag har kläder. Jag har tryck på kläder. Jag har, alltså, jag har massor med produkter. Jag har musiktjänst. Jag har produkter. Jag har en nyhetshub. Jag har ditten, jag har datten och allting. Men. Liksom. Uh, jag ligger ute med böcker över hela jorden och så, vidare och så vidare men jag ligger fortfarande då så nu har jag ju produkter att sälja jag har gjort det själv det ingen annan som har hjälpt mig jag har till och med liksom gjort mina egna kläder och sånt här. ingen annan som har hjälpt mig jag fick automatisera det här på grund av att människors armar helt enkelt var låsta i kroppen, de kunde inte göra någonting för att då kunde de förlora sin A-kassa, sin försörjning liksom på olika sätt. Och sen så hade de fast jobb som idag då, då utnyttjas de så pass mycket så att de orkar inte jobba extra för att potentiellt i framtiden få en högre inkomst. Och så ser det ut alltså man har ju liksom bäddat eller man har inte gjort det utan vi ska ju liksom peka finger nu. Våra regeringar som vi har haft liksom under de här åren. Från år 2000 kanske. Eller från 90, 1990 till idag. De har ju bäddat för den här situationen. Ehm, och när jag sitter här idag. Då, när jag liksom så här börjar min ja, produktion av reklam. Produktion av marknadsföring och sånt här. Då har jag någonting att ta och Så alltså nu är jag ute efter kunder. Och då kommer ju det här. Hur ska jag marknadsföra mig? Så... Och då har jag, jag byggde den här nyhetshubben då. För den är ju, dels att jag med nyheter liksom, Jag har dissekerat nyheter. Jag har liksom made my research i nyheternas utveckling liksom. uh, Hur de ser ut, var de är begränsade. Hur de är bias. Uh, hur man använder dem som propaganda. Hur man undviker då att berätta vad det är för någonting som egentligen har hänt. Allting. Så jag har ju liksom på något sätt byggt. Jag har försökt bygga runt det här. Och sen så istället för att säga till folk då för att då, det, det känns ju så här, det är inte så men det känns ju som att myndigheterna fortfarande vill att populationen ska vara beroende av myndighetsrösten. som säger att det här är rätt och det här är fel eh. Så de har ju det här, liksom det här ska du lyssna på, det här ska du inte lyssna på. Vi vet sanningen så sådär. Mm. Men sanningen är ju både objektiv och subjektiv. Det beror ju på liksom varifrån du ser den någonstans. Men sanningen tillhör ju den som tittar också. Så att det är ju upp till varje person som läser eller som befinner sig på internet. Att lära sig sålla i alla nyhetskällor. Och då... Så, så är det ju så här, innan jag byggde sökmotorn med bara tidningar, det är tusentals tidningar i den. Eh, och där finns alltid alla artiklar som har producerats de senaste dygnet och det är ungefär 250 000 artiklar. Så är det någonting du söker, då finns det i sökmotorn på ljusin. Och det här är jätteviktigt att veta om det. Så att när du, om någon skriver någonting på internet, det här har hänt. Gå till ljusin, slå upp i den här sökmotorn som ligger där för den har byggt och se om det finns, får du upp fler svar på det där då kan du jämföra informationen för det är upp till dig alltså jag vill putta över ansvaret från myndigheterna till dig som är en privatperson att ta reda på fakta bara för att jag vill lösa upp dina armar så att du inte står i den och är beroende hela tiden av en storbror som berättar vad som är rätt och fel för dig för det hjälper inte dig i din framtid så, så jag är ganska hård när jag säger de här sakerna men det beror inte på vad jag har sett liksom utvecklats de senaste 30 åren uh, så, så det är ju jätte liksom har jag känt va men eftersom den här nyhetshubben finns nu jag har byggt den då lägger jag in min radio som ni har sett på nyhetshubben också där kan ju alla ladda upp du, du kan ju skicka in din mp3 uh, och så presenterar du vem du är. Liksom, så här, vad det handlar om. Och så eh, kommer den fastna. Den kommer finnas i radion också. Och då kan du gå in och lyssna på andra människor. Liksom, som är som du. Och du kan lyssna på mig. Du kan lyssna på min musik. Och du kan lyssna på andra människors musik. För den här kommer gå 24-7. Och... Då gör jag reklam. Du gör reklam för dina produkter. Och det stora hela, liksom, det som är så fantastiskt. Det är ju att vi delar på uppmärksamheten. Syns du så syns jag. Syns jag så syns du. Så, och det är ju meningen med radiokanalen. Men det är också sådär att jag måste ju synas. För jag har ju byggt på det här i liksom, tio år. Jag har ju byggt, jag har slitit. Och jag har kraschat så mycket softwares. Du kan ju tänka så här. Äh, jag kan ta ett exempel. Det här har jag sagt också. Det är liksom från en podcast på äh, Spotify som jag har gjort. Äh, du kan ju tänka så här. Så jag, vid ett tillfälle, hej äh, 2016. Så jag har, jag har precis lagt ner ett företag. Eller hade ett företag. Men jag hade ett företag och jag var. Eh, Sponsor med 3500 kronor från arbetsförmedlingen varje månad så här, woohoo, för att driva det här företaget. Då, då. Och Det handlade om säkerhet, eh, se, eh, cybersäkerhet och fysisk säkerhet. Och min prioritering det var att liksom, se till att dina barn är säkra, se till att du är säker. Så att jag så, sålde såna här spyware, eh, inte, för, <laughs> inte för datorer och sånt, utan sånt som du skulle ha i din bil. Som, som du skulle fasta i dina kläder i barnens ryggsäckar och sånt där, så att du kunde hålla koll på dem så att de inte försvann. Eh, men sen så var det någon annan, en viss herre då, då eh, som startade samma sak. Han hade så mycket pengar eh, här i Sverige. Liksom, så att han tog ju över liksom, alla mina potentiella kunder, liksom, allting. Även de som hade varit inne och köpte mig tidigare gick över till det här bolaget. Och det, liksom var liksom, det var en känd profil bakom. Så att, ja, det, var en, det var ju en tapp där. Men vad jag, satt, vad jag ville komma fram till det var ju att jag använde för att sälja de här så hade jag gått ifrån en, en, en dyr typ Shopify-variant då. Till att skapa mitt eget forum för att då är jag liksom så här applikationstekniker. Jag kan ju det här liksom med att och bygga hemsidor och sånt. Så jag tänker om ja, jag jag tar open source för att det finns otroligt många shoppingskrift som man kan använda. Så jag tar det här shoppingskriftet. det första <laughs> ska vi säga. Um, så jag testar tre olika. Och så hade jag runt ja, 8000 varor. Liksom, som skulle in på det här. Och varje gång jag fick in. Alla varorna så kraschade hela. Allting kraschade. Och det tog liksom sådär. Jag tror att. Just, just den här butiken. Som jag försökte sätta upp. Den och just i det här, i de här. Äh, shop, shopping scripts, äh, Jag tror att jag laddade upp. Och liksom gjorde om allting. Hundra gånger. Jag var. Jag var knäckt. Jag, var liksom så där, jag hade lust att kasta ut datorn genom fönstret. Jag kände så, att ah, det här går inte. Och då, jag lärde mig liksom en väldigt viktig läxa där. Det var ju först och främst. Om det inte funkar. Om jag måste lägga ner väldigt mycket eh, engagemang små, eh, på små detaljer. Eh, lämna skriftet. Jag menar, någonting som, funkar, som inte funkar eh, liksom på den nivån idag kommer det inte funka bättre. I morgon. Liksom alla de här små pissfelen. Kommer bara fortsätta. Och fortsätta och fortsätta. Och liksom klockan skulle ha klämtat mycket tidigare för mig. För att jag arbetar med företag. Jag arbetar som konsult i företag. I så många år. Och jag har rekommenderat vad företagen ska göra. Om man inte ska göra i så många år. Och just det här. Man får aldrig säga när man är en företagare. Liksom så här, och så har man köpt in en känsla, Men den funkar nästan. Så här, är det återkommande fel så kan man inte säga så här, ja men det är tekniken ja men det är inte, det, nej, nej glöm det, det ska funka om du köper ett, om du köper ett software som är billigt dyrt eller anskar för dig gratis, och det står att det ska fungera, då ska det fungera så länge inte du gör någonting fel, då ska det fungera, så att Liksom märker man det här, det enda jag kunde göra för mig själv, det var ju liksom efter min totala liksom hjärnkatastrof där eh, så bestämde jag mig för att aldrig hoppa ner in the rabbit hole igen och sitta och försöka laga, laga, laga det laga. här på att driva mig till vansinne dessutom så tog det för lång tid, någonting som skulle vara automatiserat eh, gick jag över till liksom att hela tiden fixas för att ens en sin gång hålla sig uppe. Det, det, här, det är inte bra. Det är inget bra, bra sätt att arbeta på. Så det är liksom så här, bort. Och efter det så bara, du vet, jag plöjde från 2016 och just den här gången till ja, men i princip januari, februari i år. Februari i år tror jag var, faktiskt. Ehm... Um, så har jag plöjt igenom mellan 500 och 600 olika softwares. Eh, som är open source då framförallt. Liksom. Eh, och jag har, jag har testat på dem. Det här är en extremt stor mängd. Men om jag ska ha någonting som håller i framtiden. Och med min, min, min vetskap. Om hur svårt det är att få hjälp. Hur svårt det är. Liksom att skapa någonting tillsammans så får man inte ha liksom ett känt namn sådär. Och hur svårt är det att för någonting? Jag har inte råd att saker och ting kraschar för mig. Så jag är så minutiöst noggrann nu. Och uh, jag testar allting. Jag testar precis allting innan jag säger bu eller bär. Innan jag använder någonting överhuvudtaget. Så det här med testandet har ju liksom tagit... Det är det som har i princip tagit längst tid. Förutom då liksom att bygga upp alla gallerier med mina bilder och eh, skriva alla böcker och allting det är, det, är liksom, det är en kreativa biten, det är den roliga biten. Skapa hemsidor liksom, såhär, ja. Det folk behöver ju också väldigt roligt, men framförallt ekonomiskt givande. Det är liksom så här: någonstans så ska ju de här tåtarna bindas ihop också. Så efter februari, januari, februari år så då var det dags att eliminera mycket som jag hade testat i sociala forum och, och börja tänka till liksom, vad ska jag säga vad, vad vad ska jag säga vart någonstans hur ska jag presentera mig på de här olika sociala forumerna behöver jag ha alla de här sociala forumerna 90% ger ingenting det var liksom liksom så här, cut cut cut och sen så kom jag fram till och jag började i juni tror jag i år då var det dags att dra ihop säcken helt och börjar planera för den här marknadsföringen som jag är inne i nu då. Eh, och det som är på väg nu då. Eh, jag har ju testat lite olika marknadsföringsmetoder. Google. Jag har ju liksom köpt Google Ads. Facebook Ads. Eh, TikTok Ads. Jag har ju testat mycket sånt där som också har kostat pengar. Och det skulle jag inte göra eftersom det här var ett experiment. Projektet är ju också ett experiment. Det är någonting som vi ska lära oss av. Um, men det ger ingenting och den största faran är då som jag sa tidigare det jag skulle komma till tidigare det är att de här plattformarna använder uh, fikade konton för att besöka annonserna för att hålla kvar och som annonserar så att det ska se stort ut men ett exempel är ju det där som jag pratade om den här killen då uh, som köpte hemsidor som ville ha en annonskampanj med mig på Facebook Uh, han betalade ett x antal tusen för den här annonskampanjen. Och så skulle ju naturligtvis uh, vända sig till människor i Sverige. Uh, först lokalt, sen regionalt. Uh, och jag ser ju hur det börjar ticka in liksom, likes och så här, liksom, besök. Och nu liksom, så här, på de här graferna inne i statistiken. Liksom. Uh, jag ser ju hur det börjar ticka in. Och, men jag, är också, jag har ju också en skuld till min kund. Jag måste ju titta, liksom, jag måste ju verifiera att det här är värdefullt. För jag är ju inte sån här som kommer gå tillbaka till kunden och sen säga så här, anledningen till att inte du inte sålde någonting det var på grund av produkten. Du kanske ska liksom fundera på produkten eh, lite mer men jag kan hjälpa dig att presentera produkten bättre om du betalar lite till. Så här, jag kan ju inte säga det till kunden för jag har den moralen så jag kan inte det jag vill presentera möjligheter för kunden uh, inte låta kunden stå och trampa på samma ställe liksom. så här, och tro att det är kundens fel att kunden inte syns för han har gjort allting rätt uh, som han litade mig liksom. så jag går in och så tittar jag på uh, var någonstans de här klicksen och likesen och kommentarerna då, om hans produkt och var den kommer ifrån uh, och jag vill bara poängtera. Det var sett lokalt och re regionalt. Men det som kommer in. Det är alltså konton ifrån typ Vietnam. Afghanistan. Och de svarar. Goda i skaft. Eh, jag, jag kommer inte ihåg vad den här, just den här kunden hade då. Men eh, liksom vad det var för någonting han sålde eller promotade. Så, men, men svaren var. Svaren som han fick då. Det var. Att eh, ja, men, såhär, det var ett jätteroligt spel. Såhär, och en fantastisk... Såhär, jättemycket suplativ. Då förstår jag. Jaha men det här är fake. Liksom. Och då kan man ju liksom I tanke på hur de här plattformarna. Sociala plattformarna. även en annonsforum. Liksom, har använt sådana här fake. Eh, eh, customers då. För att öka engagemanget. På... Eh, annonser som köps. Eh, och man kan ju liksom så här, se det så här också. För då är det många som säger att det stämmer inte. Oh, det är jättemånga som är in och tittar liksom så här, som är svenskar. Eh, ja, och så, då får du räkna liksom hur många är det som köper. Har du fortsatt och gått in på de som har likat och, och så, din sida. Så det är jätteviktigt att se var de kommer ifrån. Att du verkligen får riktig trafik. Och inte bott trafik, liksom. eh. så och, och det här liksom, sammanlagt. Så är det ett jättestort problem. För eh, oss som ska marknadsföra sig själva. Liksom. Och jag då, som har hållit på med det här. Liksom, så här nu har Jag ju liksom, jag har ju resurser. Jag kan ju, jag kan ju sälja saker. Som, som jag har gjort. Så det finns ingenting som hindrar mig. Förutom det här med att synas. Så mitt senaste drag nu då, det är att radiokanalen blir riktig. Alltså det, blir, det, det kommer en riktig radiokanal som jag precis har satt upp och som jag håller då liksom på att bygga just nu. Och den ska ju naturligtvis spridas då i olika sökmotorer. Och då ska jag liksom, ju ha musiken, jag ska ha reklamen och allting. Um, och just de här, det, det kan liksom inte delas på ljusin. Uh, alltså det kan inte spridas på samma sätt som en riktig radiokanallänk kan göra. Uh, en riktig radiokanallänk, du kan ju ha, liksom en, du kan ju ha en radiokanallänk i liksom, eller en app då, i din mobil. Du kan ju höra den i din bil. Du kan ju rätta in den liksom på, i bilen när du sitter och kör. Långkört till exempel. Um. Och det kan ju vara ganska bra nu också måste jag säga. För det är liksom, vad jag ska göra nu det är att jag har ju senaste två månaderna, det har varit ganska tyst. Jag har inte producerat speciellt mycket musik här de senaste två månaderna. Men det är bara för att jag har sett och skriver texter. Så här, jag kommer ju med julmusiken nu lite sent. Men den kommer ju nu. Och då, då är det meningen liksom att. Eh, eftersom det är ganska tydligt då Att Spotify inte hjälper. Spotify liksom när det gäller podcasten. Så fortsätter ju de. De eh, publicerar ju även åt, åt mig på Youtube. Men på Youtube så. så är det ju liksom. Det samma sak där. Man är tvungen att slåss mot algoritmerna. Inte mot andra kreatörer. Det är ju så jäkla kämpigt. Ehm. Så, så min, liksom, det jag gör just nu, det är ju promotion. det är ju liksom för att komma fram, för att höras. Ja, det är väl det. Gud, luften, den tog slut nu. Har jag pratar så himla snabbt och så mycket. Ja, men det var väl det som jag tänkte på. Så nästa gång, i nästa... Nästa, alltså nästföljande um, små podcast från mig då, de ska ligga en liten bit ifrån uh, vad jag har gjort. Jag känner så här ja, men det är jätteviktigt att jag då kommer med någon form av presentation om mig själv. Liksom så här, ta upp det här, det är så himla krångligt där och det där. Uh, men... Det finns ju också jättefina ljusstunder. När man håller på att bygga eget. Och det finns ju roliga saker. Jag har ju lärt mig så himla mycket. Så jag har ju så, alltså jag har en sån stor historia att berätta. liksom Som förhoppningsvis hjälper andra. Så... Uh, jag har ju gått och träglat jag har ju varit såhär 100 transparent med hela resan jag har ju berättat, ah oh, nu krascher igen det där funkade inte, jag blev lurad bla bla bla såhär. jag har ju berättat det här under alla åren uh, hur illa den kan gå det har, ju, det har ju varit en del i det här uh, experimentet att, att Försöka liksom få uppmärksamhet och medvetenhet om svårigheterna som folk inte förstår existerar. Först de sitter i situationen. Uh, och innan man ges in och startar ett nytt företag. Liksom så, ja, men jag tar ett lån på två miljoner eller fem miljoner. Det kommer bli jättebra. Så skulle jag liksom säga så här. Men lyssna på vad jag säger först. Uh, du kommer inte lyckas annars. Du, det går inte. Så här. Men, men vad som är ännu mer viktigt liksom, Okej, okay, det är jättebra att kunna Vad det är för någonting liksom, som gör att man faller hela tiden Men vad som är ännu viktigare Det är liksom, vad ska jag göra för att lyckas Så Jag ska väl podda lite mer om det Tänkte jag Och vara lite gladare sådär För att det andra Alla mina krascher det har jag ventilerat så många gånger. Jag är så trött på det. Och historierna är alltid lite olika från gång till gång. Bara för att ja men, man, man vet ju liksom, att man, man kan inte liksom programmera in liksom minnen på det sättet. Utan att det blir, man blir som en robot så där. Då låter det så jättekonstigt. Uh, jag skulle inte minnas i alla fall, liksom att säga någonting som jag sett hela tiden. Men i alla fall, uh, så det är liksom, det är framöver. Sen så ska jag väl diskutera lite det här med nyheter och politik i huvud taget. Så att jag är ju, det är inte så att jag sitter omkring och liksom knyter näven under bordet eller liksom är otrevlig eller någonting. Sen när man möter mig, jag är alltid trevlig. Uh, och jag har, men jag är rak, jag är en rak person, jag, jag frågar, jag ställer raka frågor. Och så får jag raka svar. Och för ett rakt svar. Så säger jag, okej. Okay. Jag, jag vill veta vad det är för någonting som händer. Och det är någonting som jag har lärt mig de här senaste åren. Att, eh, från början så kanske man sa så här. Man, man kanske hade en del plan. Och en del förväntning. Och en del fantasi. Så där, så där, Sådär. Mm, liksom. Man fantiserade om hur man skulle lyckas. Men man såg det inte riktigt på ett, på ett tydligt och klart sätt. Liksom hinder, möjligheter. Um, man man liksom så här, modellerade framtiden som man arbetade efter. Och det går inte så. för, för liksom När man möter människor så möter man människor i deras dagsläge. Så här, och de, de kommer att svara... Efter sitt behov. Inte efter mitt behov. Så här. Och ska jag liksom kunna övertala någon. Så måste jag söker på till exempel. Att den här personen är med på bönan. Att den här personen känner att den känner att den mer än vad jag kan känna på den här affären. Och så vidare och så vidare. Det är en väldigt stor. Det är en komplex apparat. Eh, att bygga eget. Och det är samma sak när man sitter och gör konst till exempel. Det är jättemånga som ritar. Ögon, så, jag också. <laughs> och sen så är det jättemånga som ritar hav. Och titta, liksom, gå in på någon ställe de säljer i tavlen. Det är så många som ritar hav. Så, det är vackert med hav, I agree. Så där. Men är det vad som säljer? Eller är det de här tre strecken på en vit bakgrund? Eller någonting som ser som någon nyst ut liksom under en svår förkylning på en tavla? Så Vad är det som säljer? För att även om man vill sälja någonting som man har sett att du knappats med där, om jag själv tycker så och den är jättevacker, och så frågar man den här personen: Skulle du hänga upp den på väggen? Nej, den passar inte in i mitt hem. Vems hem passar den in i då? Ja, den som har det behovet. Ja, så du planerar inte att sälja den. Du planerar att sälja den om någon har det behovet. Nej, den ska ju säljas. Ja men vem är det som har det behovet då? Alltså det här, det är liksom man måste vara, man måste eh, sluta leva lite grann i det blå när man försöker skapa någonting själv på det här sättet. Eh, så eh, och då, då krävs det att man är väldigt rak och så, att man ställer raka frågor och sen så, sen så det är inte alltid roligt svaren som man får när någon är rak där tillbaka mot den. Uh, ibland så kan det sticka till, uh, sådär, uh, det hade jag inte behövt, men, men okej, okay. uh, då är det så, och det är liksom så här, oftast är det inte en själv som är problemet, utan det är uh, uh, problemet i bristen på kommunikation, brist uh, och uh, felaktiga förväntningar, och just att man har byggt upp en bild av sig själv eller sina produkter, liksom, uh, som inte motsvarar förväntningarna av andra. Så att det, det är. Eh, ju mindre man befinner sig liksom i den här där, rosa bubblan. Desto bättre när man är företagare helt enkelt. Ja, ja men nästa gång där. <laughs> eh, jag tycker i alla fall att det är underbart att börja prata. Och köra den här radiokanalen. Så jag hoppas att ni gör det också. Ha en himla god dag.